Četvrtkom. Treći je studenog 1939. godine. Jedinica njemačke vojske pod imenom Šturma Ptailun počinje s posebnom obukom. Ime je dobila prema svom zapovjedniku satniku Walteru Kohu i sastojala se od odabranih padobranaca inženjeraca. Jedinica je stacionirana u Hildesheimu kod Hanofera. Njezino postojanje obavijeno je velom tajne. Krije se čak i njezino ime. Kohova postrojba isprava se u dokumentima i komunikaciji nazivala eksperimentalni odjel Friedrichshafen. Bilo je to samo prvo u nizu imena, koje su se redovito mijenjala. Jedna od postrojbi Kohove jedinice, kojom je zapovjedao nadporučnik Rudolf Witzig, nosi naziv Vod za konstrukciju zrakoplovnih luka. Zbog te tajnosti mogla se izgubiti glava. Svaki je pripadnik te jedinice morao potpisati komad papira na kojemu je pisalo. Svjestan sam da riskiram izricanje smrtne kazne ako bilo namjerom ili neopreznošću na u drugoj osobi dam na znanje, izrečenom riječu ili ilustracijom, bilo što što ima veze s bazom u kojoj trenutačno služim. Dva pripadnika postrojbe lokalnim su djevojkama rekli nešto o bazi u kojoj su služili i o svojoj obuci. Uhićeni su, optuženi na vojnom sudu i osuđeni na smrt. Sve se to dogodilo unutar 24 sata. Njemačka je vojska namiravala pod svaku cijenu održati tu jedinicu tajnom, jer ona je se uvješbavala za akciju o kojoj će ovisiti tijek rata na zapadu Europe. Pripadnici postrebe Koh nisu znali zašto ih spremaju. Doduše, mogli su naslutiti nešto, jer im se većina obuke odvijela na tvrđavama smještenim u okupiranoj Poljskoj i Čehoslovačkoj. Tamo su vježbali jurišne tehnike protiv tvrđava i utvrđenja. Dožika 1940. završila je obuka jedinice Koh. Sada je nosila naziv Pričuvna jedinica broj 17 i bila je podijeljena u četiri skupine koje su nosile imena – Čelik, beton, željezo i granit. Svaka je skupina podijeljena u odjeljenja. Svako odjeljenje bilo toliko veliko da se može ukrcati u jedrilicu. Jedinica Koh saznala je zašto ju vježbavaju tek 9. svibnja 1940. Jurišna skupina Čelik trebala je zauzeti most preko kanala po kraju Feldwecelta, zapadno od Maastrichta. Jurišna skupina Beton dobila je zadatak zauzeti most kod Frenhofna. Jurišna skupina Željezo trebala je zauzeti most kod Kana. Ovi su mostovi premošćivali Albertov kanal koji spaja belgijske gradove Antwerpen i Lijež i rijeke Mezu i Šelt. Ako bi belgijska vojska u slučaju njemačkog napada postavila na tom kanalu svoje obrambene položaje, to bi znatno usporilo njemačko napredovanje i dalo vremena da francuske i britanske divizije zauzmu svoje položaje u Belgiji i pomognu joj u odbijanju njemačkog napada. Njemačko vrhovno zapovjedništvo nije namiravalo to dopustiti, zato su i mjesecima u tajnosti uvježbavali šturma Ptailum -Koh. Tri skupine te jedinice trebali su zauzeti strateške važne mostove. Četvrta skupina, nazvana Granit, imala je najteži zadatak, zauzimanje masivne tvrđeve Ebene Mael, koja se nadvijala nad južnim dijelom Albertova kanala. Njezino zauzimanje slomilo bi Belgijsku obranu, bio bi to sjajan početak rata na zapadu. 9. svibnja 1940. sve njemačke postrebe dobile su šifriranu riječ dancing. Njezin primitak značio je da će sutra 10. svibnja tri njemačke skupine armija krenuti u napad na Belgiju, Luksemburg, Nizozemsku i Francusku. Cilj napada bila je okupacija zemalja Beneluxa slamanje francuske vojske i izbacivanje britanskog ekspedicijskog korpusa s europskog kontinenta. Za uzimanje tvrđeva Eben Emael bilo je od ključne važnosti za ispunjavanje njemačkog ratnog plana na zapadu. Sajmjolom Mičem u knjizi Uspon Wehrmachta ovako opisuje tu tvrđavu. Eben Nemajl gospodarila je južnim dijelom Albertova kanala i rijeke Mös. Bila je smještena 30 km od granice. Sagrađena je u obliku kriške kolača s radijusom od 900 metara i širinom u najširem dijelu od 700 metara. Ta tvrđava imala je 18 teških topova, oklopne kupole i posadu od 1200 odabranih vojnika smještenu u podzemnim bunkerima. Imala je svoj izvor električne struje i dovoljno hrane i vode za dva mjeseca. Mnogim se promatračima ona činila neosvojiva. Neki su ipak primijetili njezinu slabu točku. Jedan od njih bio je nacistički vođa Adolf Hitler, koji je generala Kurta Študenta, tvorca njemačkih padobranskih snaga, pitao može li se jedrilica s padobrancima spustiti na ramon krov tvrđave Ebene Weill. Študent je tražio 24 sata za razmišljanje. Nakon razmišljanja je Hitlera da smatra mogućim spuštanje 12 jedrilica na krov tvrđave. Postavilo se pitanje kako nakon spuštanja na krov probiti debeli armirani beton krova tvrđave i kupola. Tada su njemački znanstvenici Hitleru otkrili jedan izum, kumulativno punjenje, koje je moglo probiti debeli oklop i armirani beton. Za uzimanje tvrđave bio je zadatak četvrte skupine jedinice Koh, one koja je dobila naziv granit. Napad jedinice Koh bio je prvi ratni napad jedriljecama u povijesti. One su, pa Dobranca inženjerce, doveli u blizinu mostova i na krov tvrđave Ebene Majel. Napad je počeo u 5.30 ujutro 10. svibnja 1940. Skupina granit postavila je na krov i tornjeve topova konvencionalne i kumulativne naboje koji su izbušili rupe. Kroz te rupe i otvore za ventilaciju bacane su granate u tvrđavu. Na kraju su kroz tubišne otvore u ubačeni naboj od 55 kilograma. Neosvojiva tvrđava zauzeta je u 13. 15. 11 svibnja. Njezini branitelji imali su 20 poginulih, napadači su imali 6 mrtvih i 20 ranjenih. I ostale tri skupine ispunile su svoje zadatke. Mostovi su bili zauzeti i preko njih su nadirali njemačko pješaštvo i oklop. Bio je to sjajan i spektakularan početak rata na zapadu, barem za nacističku njemačku. Uslijedi će još spektakularniji događaj. Francuska vojska slavila je za najjač u Europi. Ona je odigrala ključnu ulogu u porazu njemačke vojske u Prvom svjetskom ratu. Očekivalo se da će i u drugom, koji je počeo njemačkom invazijom na Poljsku, ona pružiti glavni otpor njemačkom napredovanju na zapadu Europe. Li Ali bila je to lažna slika. Francuska nije bila spremna za novi rat u Europi. Njezino savezništvo s Velikom Britanijom i Belgijom bilo je krajnje kasno sklopljeno i nesavršeno. A vodstvo njezine vojske, na čelu s glavnim zapovjednikom, generalom Morisom Gustavom Gamelenom za novi rat napravilo krajnje čudan plan koji će Zapad Evrope odvesti u poraz, govori Robert Barić. Što sada uraditi? Dakle, treba će ponovo napredovati u Belgiju. Sad su postavili zapravo tri varijante. Prva je bila varijanta takozvana najambicioznija napredovnog kanala Albert blizu belgijsko-njemačke granice te organiziranje obremene linije uzduš kanala i preko rijeke Meus između Maastrichta i Giverta, dakle do područja oko sedana. To je bilo najbolje, a to je bilo nemoguće jer Belgija više nije bila u aktivnom vojnom savezu. Za tako nešto trebalo je vremena, trebalo je barem dva tjedna da dođu francuske snage iz Francuske do tamo, organiziraju obramenu liniju, a brzo njemačko napravljeno je pokazano koji bi to spriječilo. I sad su, zato ta varijanta je odbačena. I sad su se druge dvije varijante, plan E i plan D. Plan E je nazvan po rijeci SO, rijeci koja je išla u manje više u blizini francuske granice, francuske belgijske granice i koja je bila dobra za organizaciju obrmene linije jer je bila jako velika, teško prohodna. Tu je moglo se jako brzo organizirati obrana da dočekat njemački napad, ali time se prepušta Belgija i vjerojatno Nizozemska sudbini što je politički jako negativno bi imalo konotacije. Osim toga Britanci su bili protiv toga jer bi njemci sa bazama u Belgiji i Nizozemskoj imali savršeno oslonat za pomorske izračun napade na samu Veliku Britaniju. I na kraju je došao plan D po rijeci Dil u središnjem dijelu Belgije, dakle obrana linija pratila bi tog te Terijeke od Antwerpena do Vavreja. E, a nakon čega je problem, kod mjesta Žemblo je postojala rupa, savršena ravnica, otprilike 40 km širine, što je bila izuzetno pogodna za prodor oklopnih snaga kroz središnju Belgiju, što su zapravo i očekivali Gamelin da će Njemci ponovo ponoviti istu taktiku kao i sprodukcijskog rata. A nakon toga se poslije mogla organizirati obrame linije Recimes do sedana. Ali problem je i također bilo u tome da je rijeka, DIL zapravo uopće nije bila, to je bilo više neki to koji se lako mogao pregaziti nego ono što je recimo rijeka je sobila. Međutim, prednost te obremeni položaja, to je bila o tome što bi se obremena linija skratila za 70-80 km, znači veća gustoća postrojbi. Gamelin se odlučio, dakle, za modificiranu varijantu plana D. 7. rujna 1939. francuske trupe upale su u Sar i do 12. rujna napredovale 8 km i zauzele nekoliko napuštenih njemačkih sela. U operacije su udjelovalo 10 divizija. Kada je 4. listopada 1939. Poljska kapitulirala, te su se trupe povukle iza mažino linije. Ta je operacija je bila prava slika vojske na čijem je čelu bio general Maurice Gustave Gamelin. Ratni plan te vojske je krajnje loš. Francuske su snage trebale ući u Belgiju i napredovati do rijeke Dill, organizirati obrmenu liniju. Nakon toga trebali su dočekati napad e, njemačke oklopne snaga, baš kod Džembloja, Džemblo, e, razbiti ih i nakon toga napredovati. Međutim, on je odlučio još jedan dodatak, tako zvani Dill-Breda plan. Odlučio je uzeti sedmu diviziju kompletnu Staviti na sjever u Flandriju i ona je trebala uz obalu napredovati do mjesta breda u Nizozemskoj. To je tako zvano bilo ono utvrđeno srce gdje je Nizozemska vojska se namjeravala utvrditi držati dok ne dođe pomoć saveznika. I to je izazvalo strahovito velike kritiške među francijskim generalima jer on je time zapravo uzeo stratešku rezervu francuske vojske i prebacuje gore. I to je bio Gamelinov plan za boru protiv Njemaca. Dakle, otići u Belgiju, dočekati, odbaciti Nijemce i onda polako napredovati. Taj plan je čak početkom četrdeset kako se francuska vojska e, oporavljala dodatno još jedna ambicioznija komponenta koja je bila zapravo glavni razlog za ovu plan breda, jednostavno da se posle toga napravi prodor prema Ruru i izbaci Njemačka, zauzimanje industrijskog srca Njemačka i izbaci iz rata. Nedostatak tog plana je bio tome da je Kompletna strateška rezerva Francuske vojske je bila angažirana. Ostalo je samo nekoliko divizija u pozadini što će se pokazati u bici. Helmut von Moltke, tvorac pruskog generalštaba, koji je prusku vojsku vodio u pobjede u ratovima protiv Danske, Havzuške monarhije i Francuske, Časnicima u svom elitnom generalštabu dao je jedan diktum, genije umarljivosti. Franz von Halder, načelnik glavnog stožera Njemačke kopnane vojske u vrijeme početka drugog svjetskog rata, bio je oličenje tog idealnog generalštabnog časnika. Njegov dnevni raspored opisuje Beriju Lić u svom prikazu Haldarovog života. Taj životopis objavljen je u knjizi Hitlerovi generale. Ustajao je u pet ujutro i jahao do 7.30. Nakon doručka primio bi jutarnje izvješte od glava odsjeka glavnog stožera. Onda je do podneva održavao sastanke s časnicima iz Vrhovnog zapovjedništva kopnene vojske i s časnicima vezu. Tada bi njegov stožer otišao na ručak. Za to vrijeme on bi ostao u uredu i čitao masu papira koje su svakodnevno pristizali na njegov stol. Nakon ručka opet bi počeli pristizati posjetitelji i to bi trajalo sve do večere koja je obično bila između 20 i 21 sati. Nakon nje on bi se osvježio kratkim snom. Nakon odmora radio bi na pismima i svom dnevniku sve do jedan sati iza ponoći. Halder je na položaju načelnika glavnog stožara vojske ostao do rujna 1942. Bio jedan od istaknutih protivnika Adolfa Hitlera. Nakon neuspjelog atentata na vođu nacističke Njemačke, Haldar je zatočen u koncentracijskim logorima u Flosemburgu i Dachau. Haldar je bio briljantan i marljiv organizator. On i njegov stožer napravili su prvi plan napada na zapadu. Njemci su napravili dva plana, takozvani žuti plan i crveni plan. I zapravo kad se pogleda njemačka Hitlera direktiva broj 6, vidi se da su njemci imali zapravo vrlo ograničeni cilj. Oni su htjeli, dakle, zauzeti prvo samo Belgiju, kasnim modifikacijom i Nizozemsku i eventualno dijelove sjevera Francuske, da bi stvorili osnovat za dalja borbena djelovanja protiv francuske vojske. Dakle, Eventualno, kad bi se to uradilo, stvorela bi se osnovnica za crveni plan, to jest e, potpuno e, poraz i okupaciju Francuske. Dakle, odluku za planiranje dobio je 12. listopada 1939. godine general franc Halder načelnik glavnog stožaja Kopnene vojske OKH. I on je vrlo brzo predstavio plan te invazije koji je u biti, bio ono isto što je zapravo gamelinočnik. Evo prodor kroz središnju Belgiju i zapravo frontalni sukob zapravo taj plan je bio kritiziran jer eh, jednostavno zagovornici oklopno kratovanje su bili protiv toga, jer oklopne je najbolje primjene da udare po slabim točkama, probio se i onda bočno okruže protivnika i neutralizire ga. A ne poslati ih izravno u sukob gdje će biti teški gubici što se tom pokazao u borbama u kožem bloja kasnije. S druge strane, napravljena je modifikacija tog plana koja je sad uključivala i napad na znizozemsku ali u biti sve do veljače 40. taj plan je bio na snazi. Plan glavnog stožera Koptane vojske nije impresionirao neke generale. Jedan od generala u svojoj biografiji, objavljenoj pod naslovom Izgubljene pobjede, ovako opisao Franca von Haldera, koji kao načelnik stožera Koptane vojske vodio izredu tog plana. Kao i mnogi časnici koji su počeli svoju karijeru u Bavarskom glavnom stožeru, Halder je imao nevjerojatno svačanje svakog dijela dužnosti glavnog stožera i bio je neumorni radnik. Moltke ova izreka, genije umarljivosti, mogla je biti njegov moto. Ali taj čovjek nije baš sjaji onom svetom vatrom za koju se kaže da nadahnuje u istinu velike vojnike. Ove riječi napisao Erich von Manstein koji će u Drugom svjetskom ratu od Hitlera dobiti čin feldmaršala. Njegove kolege iz Wehrmachta i suparnici saveznički vojski tače mu titulu možda najdorovitijeg časnika Drugog svjetskog rata. Britanski vojni sud osudit će ga na 18 godina zatvora zbog zločina koje su trupe pod njegovim zapovjedništvom počinile u Ukrajini. Kada je Manstein kao načelnik stožera skupine armija A dobio konačan nacrt plana, bio je krajnje razočaran nakon rata rekao je ovo satniku Bejalu Lidalo Hartu koji ispitivao njemačke častnike i te razgovore objavio u knjizi druga strana brda. Možda bismo mogli pobijediti savezničke snage u Belgiji. Možda bismo mogli pokoriti obalu lamanša. ali vjerojatno je da bi naša ofanziva bila zaustavljena na rijeci Somi. Tamo bi ona izrasla u situaciju nalik na onu iz 1914 Von Manchstein je odlučio u tu modifikaciju plana uključiti zapojednika 19. korpusa elitne oklopne formacije generala Heinza Guderiana koji je bio glavni zagovornik samostalnog djelovanja oklopnih postrebi. U tom trenutku već Manchstein je dakle, prihvatio ideju prudra kod sedanate te nakon toga zaokret prema sjeveru i udar u pozdivnu francuskoj i britanski snaga u Belgiji. Međutim, to je sad onaj guderjanova ideja. Jednostavno, zašto prema sjeveru? Umjesto toga napredovanje treba biti, da, opet kod Sedana, ali treba skupiti što je praktično većinu okupnih formacija njemačkih kod Sedana kroz takvu koncentraciju snaga razviti protivničku obranu kod Sedana i napredovati prema Zapadu, prema Atlantiku, prema Kanalu La Manche i na taj način kompletno odsjeći sve savezničke snage u Belgiji. Maštava primjeda je bila da bi se tako brzim napredovanjem stvorio jednostavno izloženi bok njemačke snaga dužine 300 km. Međutim, Guderijan je tu predložio drugu taktiku, da se dio okolotnih snaga primjenjuje u manjim bočnim udarima koji bi zadržavali francuske snage i istovremeno bi napravili malu pomutnju kod protivnika koji točno ne bi znao što bi bio glavni cilj napada, jer čim bi se probili linije kod Cedana zapravo postavili su četiri mogućnosti. Jedna je bilo napad direktno u na žinovoj linije. Druga napredovani prema Parizu, treća prema La Manšu i četvrta prema Sjeveru, prema Belgiji. Prema tome, na taj način bi se francusko vojno zapojedništvo dovelilo u situaciju da ne zna što se događa, usporila bi se njegova reakcija, a dotada bi okolobne snage napredovale. Franz von Halder i njegov pretpostavljeni glavni zapovjednik vojske general Walter von Brauhić nisu vjerovali da njemačka vojska može poraziti francusku vojsku. Pored toga, Franz von Halder nije htio da to njemačka vojska učini. On je tijekom krize oko Čehoslovačke planirao državni udar izbacivanje Hitlera s vlasti. Planovi su mu pokvarili premijeri Velike Britanije i Francuske koji su s Hitlerom sklopili sporazum u Minhenu. Halder je nekolicini ljudi priznao da hoda s pištoljem u džepu kako bi ubio Hitlera, ipak nije bio spreman to učiniti. Uoči 5. studenog 1939. kada Hitler Brauhiču trebao dati odobrenje da se nastavi s planiranjem rata na zapadu, Halder je skovao još jednu urotu protiv nacističkog vođe. Berelich piše: Tog sudbonosnog dana, von Brauhić ušao je u kancelariju Rajha naoružan svim zamislivim argumentima protiv ofenzive na zapadu. Kad je 20 minuta kasnije izašao blijed poput krede i s izobličenim izrazom lica, Halder, koji je čeka u predsoblju, znao je da se mora očekivati zapovjed za napad. Ipak po povratku u Cosen, sjedište glavnog stožera, on je umjesto zapovjedi za početak atentata naložio svojim suradnicima da odgode planove i spale sve inkriminirajuće dokumente. Razlog za Halderovo gubljenje živaca bila je Hitlerova primjedba koju je citirao Brauhić tijekom Božnje sa sastanka. U svom izljevu bijesa, Hitler je izjavio da mu je dobro pozna duh koji vlada u Cosenu i da je on odlučan iskorijeniti ga. Halder se uspaničario, pretpostavivši da je urota otkrivena i da bi Himmlerove sigurnosne snage mogle doći svaki trenutak. Časnici poput Eriha von nisu imali takve obzire. Oni su htjeli napraviti planove koje bi Njemačkoj donijele odlučujuću pobjedu na zapadu. Von Maništenu pomogla je jedna krajnje neplanirana nesreća. Njemački avion Zavizu MS-108 zabudno zabonom je sletio u Belgiji. O njemu se nazvio složeni časnik bojnik Helmut Reinberger, koji sa sobom nosio kompletne planove Njemačkog napada dakle, na Belgiju i na nizozemsku, koji manje više ne taklo uspjela Belgijska vojska doći do toga. Dakle, plan je bio kompromitiran. I sada, u međuvremenu vremenu, Mančen se više nije nalazio na frontu. Halder ga je 27. siječnja smijenio i poslao sa položaja načelnika stožera armije, grupe armije A, i poslao ga jednostavnog zapovjednika korpusa u Prusiji. Halderu se nije sviđao taj plan i to je uradio da se jednostavno odbaci. Ali, sada je 17. 1940. u Berlinu se Manštenj našao tajnu sa Hitlerom i dao mu pretpostavke plana, i sad je Hitler naložio Halderu da napravi modifikacije u skladu s tim. On je to i uradio. Ali, bez obzira što je sad glavni udar pomaknut na jug kroz Ardene do Sedana, još uvijek je to bio konzervativan plan. Jer, nakon što bi se probili francuski položaj kod Sedana, dakle spojite druge i devete francuske armije, Jednostavno, okljubne postrebe su trebale sačekati dolazak pješčke snaga, njihovu koncentraciju i polako napredovanje. Protiv toga je bio i Manštajn i Guderian, ali to je još bio sastavni dio plana. Dakle, to je pred kampanju 40. u proljeće bio njemački plan djelovanja u Francuskoj i Pelginizemskoj. Na zapadu nacistička Njemačka okupila je tri skupina armija. Skupina armija C pod zapovjeništom generala Wilhelma von Leba bila je raspoređena uz Mažinovu liniju i imala je sporednu ulogu u napadu na zapadu. Ona je trebala vezati francuske snage raspoređene utvrđenjima Mažino linije. Skupina armija B pod zapovjeništom generala Fedora von Boka trebala je napasti Belgiju i Nizozemsku. Satnik Basie Liddell Hart, skupinu Armija B i njezinu zadaću nazvao je Matadorovim plaštom. Ona je trebala navesti glavninu Francuske vojske i Britanski ekspedicijski korpus da jurnu u Belgiju, kako bi tamo dočekali ono što su smatrali glavnim pravcem njemačkog napada. Skupina Armije A pod zapovedništom generala Gerda von Rundstedta imala je, prema Liddellu Hartu, ulogu Matadorove sablje. Ona se sa čak sedam oklopnih divizija trebala probiti kroz Ardene, udariti kod Sedana i tu probiti francusku obranu. Tvorci tog plana usporedili su taj manevar sa zamahom Srpa. Vrh Srpa trebao je zasići kod Sedana, a onda bi se tim Srpom ocikle i pokosile francuske i britanske trupe u Belgiji i na sjeveru Francuske. Otuda i naziv tog plana, zamah Srpa. Dakle, krenimo napada na Nizozemsku navečer 9. svibnja njemačke snage zauzimaju Luksemburg i jutra započinje veliki prodor na njemački snaga i to preko, prvo u Belgiji preko uh, Alber kanala i utvrde Eben-Emael. Dalje uh, jedan krak je napada krenuo prema Nizozemskoj, a drugi prema središnjoj Belgiji. Što se tiče Nizozemske, prvo je u roku od samo nekoliko sati praktično desetkovano nizozemske zračne snage. I taj pokret, njemački pokret, je, naravno naprave trenutnu francusku reakciju, već je cijela prva armija se pokrenula istog dana, već uvečer desetog svijednja sedma armija prelazi granicu i ulazi prema nizozemskoj. Međutim, problem je bio taj da u tom trenutku već idućeg dana nizozemska vojska bila u kompletnom povlačenju. Luftwaffe je, dakle, polovicu od 144 aviona nizemske zračne snaga uništila već na zemlji. 18. armija brzim napredovima zauzimao mostne prema Rotterdamu i praktično upada u ono utvrđeno područje na severnu nizuzemsku gdje se nizuzemska vojska morala pružiti odsutnu obranu. Dakle, to kompletno dolazi do poremećaja svih planova koje su imale i saveznici i nizuzemci tog trenutka. Haag se nije uspio odmah zauzeti, tu su probali padobranski desant, padobranske postrebe su pretrpjele teške gubitke, uspje su zauzeti okolne aerodrome, ali dvije rezervne nizvinske divizije su protu napadu vratile, aerodrome i zarobile 1745 njimačkih padobranaca koji je 1200% kao zarobljenici u Veliku Britaniju. Međutim, Francuska 7. armija koja je sada već e, u Nizozemskoj nije uspjela zaustaviti njemačku 9. okklopnu diviziju koja napreduje prema Rotterdamu 13. petok dolazi do Rotterdama. Zadnji pokušaj Nizozemaca bio je tog istog dana kod Greberga zaustaviti njemački prodor koji nije uspio, dolazi do općeg nizozemskog povlačenja i idući dan nakon njemačkog bombardiranja Rotterdama nizozemska vojska kapitulira. Napad na Nizozemsku imao je komičnih trenutaka. Dijelovi Njemačke prve padobranske pukovnije spustile su se padobranima na Rotardamski stadion i onda se ukrcali u tramvaje i njima se odvezli prema mostovima kako bi pojačali trupe koji su izauzeli. Ali bilo je tu i strašnih trenutaka poput bombardiranja Rotardama, kada jedna skupina njemačkih bombardera uništila središte grada. Bombardiranje je naručio general Rudolf Schmidt, zapovjednik 39. korpusa, kako bi prisilio Nizuzemske snage na predaju. U bombardirovanju i vatri, koju ono izazvalo, poginulo je oko tisuću ljudi. Njih 78 ostalo je bez doma. Broj žrtava bio je tako malen jer je većina građana već otišla iz grada. Bombardiranje Rotardama zaprepastilo je nizozemsku vladu i vojsku. Belgija je duže pružala otpor skupini armija B. I tako, 12. i ok. 13. svibnja traje bitka kod Hanunta, u kojoj obje strane su oko 1500 tenkova i oklopnih vozila, to je do tada bila najveća oklopna bitka u povijesti. Francuzi su da su u bitci one sposobili 160 njemačkih tenkova, pri čemu su izgubili 91 laki tank H35 i 30 srednjih tenkova S35. Međutim, po završetku bitke njemačka strana je kontrolirala bojište, i većina njemačkih tenkova se mogla povući i popraviti su u operacijama tako da su njemci samo izgubili 49 tenkova. Idući dan 14. svibnja, francuski tenkovi bili su sad prisiljeni na povlačenje prema Jemblou, ali oni su dali ipak dovoljno vremena francuskoj prvoj armiji da se ukopa na onim predviđenim linijama. I njemačke snage su idući dan pokušale probiti francusku obrambenu liniju, dakle bitka kod Jembloa, kada su njemačke oklopne postrebe pretrpile jako teške gubitke i nisu uspjele probiti obramenu liniju, što bi se zapravo pokazalo da se država ona klasični probit na njemačkog plana što bi se dogodilo Belgiji. Međutim, u tom trenutku je francusko vojno za postalo svjesno katastrofe koja se dogodila kod sedana. Grad Sedan smješten je 14 km jugozapadno od francusko-belgijske granice. Leži na desnoj obali rijeke Meuse. Godine 1940. bio je to provincijski gradić sa oko 12.000 stanovnika. Godine 1870. kod Sedana francuska vojska doživjela je svoj do tada najteži poraz. Tamo je pruska vojska predvođena Helmutom von Moltkeom nanijela poraz i opkolila glavninu francuske vojske i prisilila ju na bezuvjetnu predaju. Da stvar bude gora, s vojskom je zarobljen i francuski car Napoleon III, koji je prusko kralja bezuspješno pokušao kod se dana izmoliti blaže uvjete predaje. Kako je to izgledalo, opisuje Jeffrey Wauber u knjizi Francusko-Pruski rat. Ustavši ranu ujutro drugog rujna 1870. car je na konju krenuo iz Donšerija kako bi od pruskog kralja Wilhelma I osobno isposlovao blaže uvjete predaje. Vizmark je preserao francuskog cara Odveo ga u dvorište jedne krčme, posio ga na klupu i grdio ga jedan sat. Svjedoci koji su ih gledali s pristojne udaljenosti zabilježili su da je Bismarck strastveno gestikulirao, dok je car tonuo sve dublje u svoje sjedalo. Pojavio se i moltke i ponovio zahtjev da se francuska vojska mora bezuvjetno predati. Ja, Tanis Tales Verloren, promrmljao je car na njemačkom koji je naučio tijekom svog izgranstva u djetinstvu. Da, u ste, sve je stvarno izgubljeno. Kada mu je napokon dopušteno da vidi kralja, Napoleon III. je ušao u sobu u generalskoj odori. Suze su mu se kotrljale iz obraze. Poraz kod Sedana i pobjeda u Francusko-Pruskom ratu dovela je do stvaranja jedinstvene Njemačke države. 70 godina kasnije, u svibnju 1940. Francuska će vojska kod Sedana doživjeti još jedan strašan poraz. Zanimljivo je to da su u vježbama 308. godine francuzi pravilno procjenili da bi njemcima ako idu preko ordena trebalo otprilike oko 60 sati za napredovanje preko tog terena i to se dogodilo. Ali oni su računali da će obrameni položaj oko sedana na riječi Cimes, zaustaviti njemački napad. I zato se nisu toliko brinuli. zato kad su došli prvi izvještaji da se njemačke snage napreduju, to se svi su misle da to zapravo onaj sporedni napada glavni udar u Belgiji i Gamelin jednostavno podlučio da pošalje par rezervnih pješačkih divizija, a i to nije bilo, nije da preveliki prioritet, prioritet je bio naravno osigurati snage, djelovanje snaga u Belgiji. I osim toga Luftwaffe je u tom trenutku imala također zračnu nadmoć i ovdje. I kasno, poslje podne 12. svibnja, dakle, njemačke snage dolaze do rijeke i žele uspostaviti tri mostobrana. Jedan južno od Sedana, drugi 20 km svjerozapadno od Sedana kod Montmera i treći na sjeveru kod Dinanta 50 km od Sedana. Dakle, prve njemačke snage već uveče 12. na 13. svibnja prelaze rijekom Eskoc-Sedana. O čemu se radilo? Francuzi su imali dosta dobro organizirane obramene položaje. Prva obramena linija je osigurana na Brežuljcima iznad rijeke i to je bila 103 međusobno povezana bunkera koja je baranila 147. utvrdna pješačka pukovnija iz sastava 55. pješačke divizije. I dalje po dubini je bila organizirana obrana ostatka divizije. Francuzi su imali prednost u broju topničkih oruđe, 147 topova u odnosu na Njemce koji su imali znatno manji broj topova, ali nisu imali skoro... Nikakve protoavijanske tope što se pokazalo odsudno. U ožajku 1934. maršal Philippe Tain, vojni spasitelj francuske obici kod Vardena u prvom svjetskom ratu i izdajnik koji će biti pogubljen nakon drugog svjetskog rata pred vojnim komitetom senata Francuske skupštine izjavio je da je područje Ardena neprobojno. U svibnju 1940. kroz ardene će proći glavnina njemačkih oklopnih i motoriziranih snaga. Francuzi su očekivali da će e, njemcima trebati barem 7-8 dana i da prije 20. svibnja neće uspjeti napraviti dovoljnu koncentraciju topništva i pješaštva da naprave odlučni prodor preko rijeke. Međutim, njemci su 13. i 14. svibnja uspješno priješli rijeku. Zašto? Umjesto postupne koncentracije Topničkog gružičstva francuzi očekivali Njemačka Luftwaffe je napravila jednostavno 13. svimnja 8 sati neprekidnih napada pomoću štuka i 87 bombarde za brušavanje i drugih bombardera u napadu na francuske položaje. Oni nisu nanijeli veliku štetu francuzima ali su napravili demoralizaciju francuskih vojnika. Razbili su kompletni sustav zapovjedanja i jednostavno do ponoći u samo gubitah stotina vojnika njemačke snage probile su Francusku obrambenu liniju u dubini 8 km. I što je mogućilo prelazak glavnih njemačkih snaga kod Sedana. Praktično tih 8 km napravilo je šest vodova uglavnih, njemačkih borbenih inženjeraca. To je izazvalo paniku. Uspaničene postrebe su se počele povlačen temeljem nepotvrđenih glasina unaprijednjačkih tenkova stvarajući sve veću rupu u francuskoj obrani. Prekinuta su komunikacija između zapovjedništva. U vremenu njemci su dakle napravili ta tri mostobrana koji su se počeli širiti. Tek ujutro 14. svibnja dvije francuske tenkovske bojne jedna pješačka pukovnja izvede su protu napade, ali napad su odbile njemačke postrove protuoklopnog topništva i oklupne postrove koje su upravo doslovce pol sata prije toga o 17.20 ujutro prešle rijeku i razmjestile se. U invaziji na Poljsku napadi Štuka Junkersa 87 bili su korisni zbog njihove preciznosti. Ali kako to piše Heinz Guderian u svojim memoarima objavljenim pod naslovom vođe pancera, poljski vojnici nisu se dali uplašiti sirenama koji su pratile napade Štuka. Kod Sedana je bilo drugačije. Njega je branila 55. pješačka divizija – Sastavljena uglavnom od rezervista Za njemačke vojnike koji su došli do Sedana Napad Junkersa 87 je također bio fascinantan Julian Jackson u knjizi Pad Francuske Donosi svjedočenje jednog njemačkog narednika Štuke se poput ptica grabljivica obrušavaju na plijen I tada ispuštaju svoje tovar bombi Svaka eksplozija strašna, buka zaglušujuća sve postaje spojeno ujedno, zajedno sa zaglušajućim sirenama štuka koje se obrušavaju, bombe zvižde i eksplodiraju. Stojimo i gledamo što se događa, kao da smo hipnotizirani. Ispod nas se oslobodio pakao. U isto vrijeme puni smo samopouzdanja, odjednom primjećujemo da neprijateljsko topništvo više ne puca. Dok zadnja eskadrila štuka napada, mi dobivamo zapovjedi za pokret. Sedan su branile postrobe koje su pripadale drugoj francuskoj armiji kojom je zapovjedao general Charles Hunziner. On je dan smatrao njegovim najmanje ranjivim sektorom. Taj najmanje ranjivi sektor prva je probila njemačka prva pješačka pukovnija koju je vodio pukovnik Herman Balk, pet puta ranjavani veteran prvog svjetskog rata. Njegova pukovnija predvodila je prvu pancer diviziju. Te su postrobe otvorile rupu u francuskoj obrani. Kroz tu rupu njemački oklop i pješaštvo probijalo se u pozadinu francuske obrane. I sada dolazi ono što je zapravo odlučilo bitku za francusku. Neposluh Guderijana i Romelah koji je zapovedao 7. oklopnom divizijom. Jednostavno njemački planet priđao da sada oklopne postavlje stanu, osiguraju most obrane i napravi, sačekaju koncentraciju pješaštva i topništva. Guderijan je izričito zatražio već 12. petog dozvolu da se proširi Dubina napredovanja na više, barem na 20 km, dobio do tada opuštenje 8 km, međutim on račetit je potvrdio to ograničenje u podne u 14. svibnja. Jednostavno tada je Guderian odlučio potpuno zanemariti te zapovjedi i provesti originalnu manjštanu ideju o brzom prodoru prema zapadu. Sad dolazi do bitke kod visoravni, kod sela Stone, to je bilo onaj najjužniji prelaz, gdje je francuska druga armija, general Kuntzinger, jednostavno pokušao organizirati protunapad. Ukratko rečeno, Guderian je angažirao desetoklopnu diviziju i diviziju Groz da u tim boćem udarima da spriječi napade s tim da će idućeg dana povući desetoknu diviziju napredovanje prema zapadu. U Bici, zahvaljući nadmoći što se tiče Luftwaffe i boljoj njemačkoj organizaciji, jednostavno tu su bile uništene s ove dvije teške francuske oklopne divizije, treća preostala će biti uništena kasnije na sjeveru kad je pokušala najsjeverniji prjelas napraviti protuudar i jednostavno do 16. svibnja njemci su bili u punom zamahu napredovanja prema zapadu. Cijeli južni bok Francuske devete armije je bio ugrožen. Francuska druga armija je dožila takve gubitke da je bila praktično uništena. 14. svibnja od 3 sata ujutro u stožer generala Alfonsa Žorža, zapovjednika francuskih snaga na sjeveroistočnom ratištu i nakon Gamelena, drugog čovjeka francuske vojske, stigli su general Eme Dumenek, načernik glavnog stožera i general Beaufort. Julian Jackson donosi Beaufort opis atmosfere koja je vladala u francuskom visokom zapovjedništvu. Soba je bila slabo osvjetljena. Bojnik na Vero tihim je glasom ponavljao informacije koje su stizale. Svi su bili tiho. General Roton, načelnik stožera, ispružio se u naslonjaču. Atmosfera je bila jednako onoj koja vlada u obitelji u koje netko upravo umro. Žor se brzo ustao i došao do Dumeneka. On je bio strašno grijed. Naša je fronta razbijena kod Sedana. Sve je kolabiralo. Onda se baci u stolicu i briznu u plač on je bio prvi muškarac kojeg sam vidio da plače tijekom te kampanje. Na nesreću, bit će ih još. Bio je to početak propasti francuske vojske. Samo je general Erwin Rommel tijekom 16. i 17. svibnja sa svojom sedmom divizijom prešao 110 km. Kretao se danju i noću, zaobilazio je gradove kako ga ne bi usporile ulične borbe. Time se on opasno izložio protu napadima boka ali njegov je prodor toliko šokirao francusku vojsku da nije bilo ozbiljnog protunapada. Njemački prodor doduše pružio je saveznicima mogućnost napada. Winston Churchill to je mogućnost izrazio ovim riječima. Kornjača je opasno daleko gurnula svoju glavu iz oklopa. Međutim, ono što je sad bio izuzetno veliki rizik, tenko je se počeli kvariti, poslije su bili crpljeni, nedostatak goriva, nedostatak streljiva. Jednostavno, njemačke oklupne snage su bile odvojene od pješaštva i topništa, morale su stati i makar se napraviti popuno streljivom i gorivom. I to je bio savršen trenutak za francuski protuudar, do kojega nije došlo. Zašto? Na francuskoj strani je već 15. svijenja bila ovčja panika. Bilo je jasno da su glavni udar nije u Belgiji, nego na jugu kod Sedana, da se na, njemci napravili strahovito velik prodor kojim jednostavno Francuzi nisu mogli parirati jer je strateška rezerva bila angažirana u Belgiji. 15. petog francuski premijer je u telefonskom razgovoru sa Čečem pokazao otvoreni defetizam i rekao da on očekuje francuski poraz. Idući dan, Čeći dolazi u parizu pokušaju da promijeni renov stav i vidi da nije mogao ništa uraditi. Gamelin tada Čeč otvoreno kaže da francuska strateška rezerva više ne postoji. Čečer je bio jednostavno šokiran i rodno očekivao da će Francuzi kao u proncijskom ratu sad na taj način uspjet zaustaviti prodore. Međutim, cijela rezerva je dakle već bila angažirana ili ono što je malo ostalo kod Sedana ili je bila poslata u Belgiju. Sad se očevički pokušalo vratiti snage iz Belgije. Brzo napredovanje dovalo i do sukoba u njemačkom zapovjedništvu. General Ewald von Kleist, zapovjednik pancer grupe koja je nosila njegovo ime i u je bila glavnina njemačkih oklopnih snaga, počeo je pozorno pratiti napredovanje Guderijanovog 19. pancer korpusa. 15. svibnja Kleist je zaustavio napredovanje tog korpusa smatrajući da su njegovi bokovi opasno izloženi napadu. Guderijan, koji je bio poznat po svom zapaljivom karakteru, došao je Kleistov stožar i počela je rasprava. Zapovjednik 19. korpusa dobio još 24 sata za napad, ali nakon tog roka Guderijan je nastavio s napredovanjem. Klajst je onda sjeo u zrakoplov i otišao u posjet buntovnom generalu. Odmah nakon slijetanja počeo je vikati na Guderijana, koji je pak zatražio da ga se razriješi zapovjedništva. Kleist je to i učinio. Po svemu je obavješten von Rundstedt, koji je poručio da svi čekaju na dolazak generala Wilhelma Lista, zapovjednika 12. armije. List je guderijeno rekao da je zapovjed za zaostavljanje napada došla od samog Hitlera, koji je prema Halderu imao živčanu krizu zbog brzog tempa njemačkog napada. Samuel Mičem u knjizi Uspon Wehrmachta piše. Načelnik stožera Halder napisao je u svom dnevniku. Neugodan dan. Führer je strašno živčan. Uplašen svojim uspjehom, on se boji riskirati i najradije bi nam povukao uzde. Isprika zato mu je njegova briga za naš izloženi lijevi bok. Buderijanu nije dopušteno da preda zapovjedništvo nad korpusom. Tri klajstova pancer korpusa nastavila su rezati francusku obrat. Njemci su u tom trenutku jednostavno imali taj predak koji je potrebo da se obskrbe i da nastave napredovanje. 17. i 18. svibnja Njemačke okupne divizije su obskrbele gorivom i nastavile napredovanje. Savezničke snage 85. napuštaju Kambraji. Nakon što je Romel izbao samo zavaravajući napad na gradu, prema gradu, to je bila ta panika... I dolazi do praktično do potpunog raspada zapojednog sustava. 19. petog zapojednik britanske snaga general Gort je u razgovoru sa načelnikom britanskog glavnog služaja generalom ironsideom rekao jednostavno da već osam dana nema nikakvih vijesti u tome što se događa od francuskog zapojedništva i da su francuske snage očito nesposobne izvesti bilo kakvu akciju. Njemci su isto, iskreno rečeno, isto bili zapanjeni tim brzinom napredovanja i bili su svjesni da su njihove oklopne snage u velikom riziku i jednostavno tog dana 18. svibnja bilo je razmišljeno da li da stanu sa napredovanjem, ali... Kad su počeli dolaziti prvi detaljni podaci o izviđenju što se događa, 19. svibnja donijeta odluka da se napredovanje sad nastavi. Niko nije pitao Guderijana i Romela šta su uradili, priliku je trebalo iskoristiti. A 19. petog njemačke postrove probijaju se kroz slabi bok britanske snaga, zauzimaju grad Amijen, te odmah ostavaju na Somi kod Abevila. Time su praktično savezničke snage na sjeveru u Belgiji ociječene i one opkoljene. Iste večer i preklonica Njemačke 2. divizije dolazi do ušća rijeke Some na Atlantik i praktično time su sada postavljaju se pitanje da li se uopće mogu sad spasiti savezničke snage na sjeveru. Francusko vodstvo pokušalo je promijeniti stvari. Premijer Reynaud je u kabinet na mjesto vicepremijera dobao maršala Filipa Petena. Umjesto generala Gamelena iz Sirije je doveden general Maksim Vajgan. Te promjene nisu pomogle. Sve je završilo poniženjem. 22. lipnja 1940. francuski predstavnici bili su prisiljeni potpisati primjerje u istom onom magonu u Retondu, gdje su 1918. predstavnici njemačke vojske morali priznati svoju kapitulaciju. I tako je vojska koju se smatralo najjačom u Europi u samo par tjedana nestala slica zemlje. Britancima je već krajem svibnja bilo jasno da je Francuska izgubljena. Oni su pak tražili način kako izbići zarobljavanje svojih ekspedicijskih snaga u Europi. govori Robert Barić. I sada dolazi do cijelog niza neuspjelih napada koji su prvo poduzeli britanske ekspedijske snage kod Arasa, gdje su u prvom trenutku britanski tenkovi pregazili dvije njemačke pukovnije. i njemački protokopni topovi kalibra sami ih nisu mogli zaustaviti Matilde koji su imali debili okop, ali onda je Romel jednostavno se sjetio i uzeo Protoavijanske topove flakove 78 mm koji su sasjekli britanski napad i tad su i njemci potvrđene njihova uloga kao jednog od najboljih protuoklopnih sredstava u svjetskom ratu. Svi drugi napadi francuske i britanske snaga poduzeti u iduća tri dana, uključujući i napad novoformirane četvrte ove teške oklopne divizije pod vodstvom pukovnika de Gola, nisu dali rezultate. I u tom trenutku sada 23. svibnja general Gord zapovjednik Britanske snaga procijenio je da je bitka izgubljena i zapovijeda povlačenje e, prema Denkerku. Svijestan da to je to jedini način ako se sačuva Denkerk, sačuvaće si luka s koji će se moć evakuirati e, Britanske snage. Jer e, u tom trenutku bolon i Kale su bili praktično pred padom i ostaje samo Denkerk i Ostende kao jedine sigurne luke. Francuzi su smatrali da su time izdani to je dan danas predstavlja Pitanje svađa britanskih i francuskih povjesničara i gorti je uradio ono što je jedino mogao. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili lezbeni urednik Maro Market, tek ščitao Janoš Remer. Emisiju snimio Jurica Novosel, a u i vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. aqui